Garko nik daki dala saiio hontan Trophy ikasler zuzen du red hau aipatuko dugu autoikoarekin 6.000 kilometro zeharkatzen baitira, Mi hittzetik abiatuz eta Mares arte hotsaarren haaseaseiko eta 6 irahunen du eta hogei garren urtea ospatzen duen edizio hontan azkaindik partituko dira Paula Luro eta Sabina Ola zaagazti. Benen katrela prestatzen ari dira Bereni Bilbidea eta horai laguntza xekatze dute, hortako el karte batso dute katastrofi deitua. umore handirekin arzen dute red delako hau eta joan izberen ikusterat askainerat eta lehenik nahinuen diakin deia gidatu duzuenez olako otorik. Ez ez ez, behine ez nikera ez behine ez ez <usurrepantuz> duen <-atzempea> Eta Paula Renamak bauzankatrera batikidan, baina eskaldiz ginoela ikusi katredik, azkainan. Katreltrofi, beraz, espikatzeko zer da eta nola ezagutu duz ezoak ibilaldi hau, edo, abentura hau. Beraz, diak eh, imerda hemen abiatzeak ikusten didela, miarritzetik eta dolibanetik abiatzen didelako. Tukidanik ikustan ditugu urtero katrilaak abiatzen, eta piskanaka gogoa piztu piztuzaigu argazkiak ikustiz, interneten, katrilaak ikustiz, abiatzeko gogoa okandugu. Zaten hau ah, ikasleer zuzen den ibilbide e bat baita? Ba, Bakrik ikasleak gira, hor 2000 ikasle izanen gira, gara edu mila bat auto, diak imerdelea urtean, ogoi garen urtea dela katrila trofi egiten dena, eta orduan izustut sorpresak izanen ditugula eta kusgahiak da zakitza joino. Noarte arte, el du behar da, hor, gatzeraarekin? El muga, marakashirian izanen da. Hor bertan, uh, ikusgahi bat sortuko dute, afari bat, parte hartzaile guziekin, hor adenak elkartuak izanen gira, arats bat pasatzeko. Zerregan nahi du, ibilbidea hasten duzue, haurten nuntik da, doni banetik, edo miagitzetik. Miagitzetik abiatzen da, eta zuen egiten duzu edo denak betantzizte beti. Espainian eh, bakotsak bere egitmoa ukanen du. Bistanda itzokdu bat ukanen dugu Itxasuntzia hartzeko. Itxasuntzia hartu eta gero emerezian Marokon hor eh, kasik gauero itzokduak ukanen ditugu, Salbu bansramohtuan biegun uh, bakotsak bere alde pasako ditugu. <laughs> eta hor, gero behitz, Espainiara itzuliko girelarrik bakotsak bere alde eginen du bidea. Abiatzea, Otsalaren amabostan izanen da, Ba mabusten preste Saint-Mérileta 13 da 15an joan dena eta beste autu batzuka 16an. Ezaki ezaki goinona is se negunetan. Baina medizian kanen dugu a, ah, ba harkuartzeko maurrukura joateko. Ah, bai, tousier, yakitatek Batere. Batere, batere, ah, uh, ache, achevirko gila un uh, court chakartan eta. Menaga, Paulak badakivir da cruzavata <laughs> <Latsan, ben> na... la tsane <laughs> mena Nikes. Berdituzi gauzak eraman, zoekin pentsu du tresnak edo ezakit zer uh, bada balintza bezala. Badira katreleko pieza batzu, eraman berdirenak, beraz behartuak gira zonbait pieza ukatea gurekin. Gero han uh, kamion batzuk segituko gaituzte beste pieza batzuekin, beraz uh, arazoak balimaetetugu uh, laguntza ukateko. Yeah. Berartuak gira bi telefono izatea. Yeah. Uh, tan pasatzen direnak eta ere urtean uh, berrikuntza bat izan da uh, bakotzak gohandugu uh, geolocalisation uh, GPS bat dela aiak goxe gitzeko eta ez galtzeko eta beste urteetan eta stan iluriste ta urtean hori izan dendugu Aldi se souci très journalistique bidea dira un <laughs> beraz karta batekin eta ipako hatsarekin moldatu bergu gira Katrela badakigu. Oto olibo. Seurrazele lehen askarrasen, bisiki askarrasen, mena horxopartatu behar ditua egin gauza Deia autopista, xertua... Prestatzen da ere, tresna otoa? Prestatu duzie, biskabat askarrzen dira piezak edo ez dakit, bada zerbait egiteko? Bada dira, piezak inizaleatzeko eta forman emateko. Eta hor, uh, normalekif, esik burda. Tarnoseko iraskola e batak, uh, aian ikasleak... Uh, antolatuko dute gura autoa, ekin gondugu partonajia bat, eta jeneraketzle ekin ipustu dugu, eta autoa mannen diugu, eta ekin antolatuko dute, komponuko dute, bai. Justo ki, eh? pentsu dut bat dira fresainiz, orako aventura bat egiteko, ez gira huak zen, ez dakit aipatzen aldira presioak? Uh... Bai, bai, presioak aipatzen dira, beraz <laughs> egia ekan aski ah, heldu zaigu izten emateak Gutiogora, bera, irru mila euro balio ditu eta gero beste irru mila euro prestatu behar dira ez anzaren zat, katrela kompontzeko eta holako kostu entzat bera, zein milako zirua bila, bila behar dugu eta, bera, lanada. Zor <gülsor> <gülsor> so, engain dira, beraz zpiraia fresak eta guziak, ez eh? anzat eta hori guziak, terbetzea, nola loiten da hor, nola loiten da? Oialetxeetan, loginan dugu, <gülsor> Estudut, hain izgau jale txetan uh, pasako ditugula eta hor jaxa bai uh, afaria emana izanen zaigu eta geru kanen iztugu bi gau terbatean ala ere, majakesan, lau uh, izak dituenak eta hori, estudut, ongi pasako dukula Hor <laughs> konten dizainziste, eh? bikain <laughs> El duak, baina gero behar da bidea behiz gibederatekin? Ouais. Katrelaz? Hori da, behitztu bai li bergidea eta Espainia paslatu berkotugu, esko alirri arte. Eta horri beste abenturabat zanen da ere, mm. <laughs> jortu natuak zanen gidea behar bai da gidean dugu. Bai. Bon, Mementoan, haxizizte dirubilketa bat egiten, urtako el karte bat ere sortu duzue. Eh? Bai, Gure el karte erdant sortu dugu, eg kainan, e katastrofi daitzen e da. Eta elkarto horrekin, maie, dirua ukateko spontzareak ainitze ditugu, Eta arrik da inoxekatzen, ez da bukatua. Eta gero ere estiloak erosite ditugu berriz saltzeko. Eta gero ere gaualdibatekin dugu. Uh, Shoko na Statuan, duan den Oztiralean. Eta hor uh, Shoko Nao Statuak uh, ainiz lagundu gaitu. Puntsagin gaitu uh, sariak eskaini dizkigu gure guke egiteko bat, eta agendaa biziki eskuzabala izan da, pikain pasa dugu uh, gabaldi hori bai. Sustengo haainiz badugu lagunengandik eta enpresa batzuen gandik, nik eza hautzen ditut nire familian uh, enpresa batzu sortzu dituztenak berak uh, beraz zaien gandik laguntza handiak ukan uh, ditugu. E bat batz eta agenda ezaguttzeak gaininitz laguntzen duela. Eta neskak izaitea? Ah, be bade ere <laughs> <laughs> <laughs> Ez euh, pentsatzen dut sosoagile la, la quoi vient tout la va tita du tout binèche Ezagutzak eginen dira zeur gazere hori. 10.000 eta ingira, pentsatzen dut uh, ezagutza intzigenen iturula. Gero badakigu hemen ere beste tale batzuk euh, ba partart trop bena zakigo ino zertan dilan eta bena hemen gojendan itz pentsatzen ere. ...partartuko duela. Eh. Beraz, hor oh, egin duzu, eh? Ganduzu, eh? Uh, estilo salmenta bat, uh, orako gaualdiak izanen direla... ...oste dute, plantan eman nahi duzu... ...lako fundin kampaina bat edo bidean antzizte ez? Bai, hori, haste untan idekiko da... ...beraz, uh, gure Facebook horrean... ...katastrofi izaneko horrean... ...lotura emanen dugu, nahi bat parte eparte hartu... <laughs> ...gogotik... <laughs> ...ez da, bat ere, diluzamadik finkaturik... ...naiduenak ematen du nahi duena eta alduena... Eta euro bat hartzen dugu, bi, blau, <risa> eta e ba, gure katastrofi hori e Facebooken txegitzen halko da, xe urra zere emaren e ere anizaren ziztelarik? Bai, jaztapenetik gira behiak ematen Facebooken, Katrela ukan dugularik, Spontzorak ditugularik uh, aldi oro aian argazki bat ematen dugu gure abentura segitzeko gokian ematen dugu behiak. Aian bizikifiteet horriko da, zer dira zuen so lotxa hundienak. Zagitxabina. Nek uste dut autoa ez gehiago marchatzea eta nunbeitean blokatu behizatea eta ez gehiago hain Hor Hori dut da autoa gehiago guk pentsatzen dut biskongi pasako dugulao yaletxean eta ez garbitzea da autoa, autoa, autoa, hau uste dut, segitze dut erko dut. Zio Paula, zure lotxa hondiena da? Nere lotxa hondiena, baxa mortuan galzea. Et bidea eza matxe matea, baina bau. Norkmalki segituak gira behar den bezala, beraz, ezta gertatuko norkmalki. Bu, bon, guai ondoko ikutapak zain izanen dira, hau txaila arte hor, Auto antolatzea eta ere uh, dira behar segitzea axumatean, zenta uh, Ez antzata, dutuko gure budjetaren erdia behar dugu gure 20.000 euroa eskazta izkigo. Baina pizkanaka dugu lortzea. Eta ere helburua da, ango elkarte bati eskolak sortzeko, uh, eskolako kairak eta estiloak eta ere matea. Eta behar goetan marrilo ere maher ditugu. Baina edu ere bizpai dut Eta merko ditugu beteak, eta horrek ere pentsatzen dut egiten dugu la diendeak, Fain, deia bat jendeak guri laguntzeko eta kairak eta margoak eta papirak pasatzeko. hor zaren da. Hor deia berroita amarkilo, zoen zakoak, arinak izan beharko dira, eh? Puska guti, eh? Ura, ikusten genituen argazki batzutan, ilu jabazala, batzutan bero zutela, zugu bezakikusura zer Eta euskatu dira ikerba merkodugula bena, ouais, arin arin. <laughs> Baxina si bakantza ki zanen ordean, eh? Eta euskatu zate, abentura bikaina bat. <laughs> eta bici anbein, eztetori, biziko dugula eta ogoi urte eta baiotun. <laughs> Emilezker bai. e, Sabina eta Paula eta Kulaiaan ordean, eh? Emilezker anistampe eta hor gira, Facebookan eta motivatuak gira. Emilezker <laughs> denari! <laughs>